är nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är, mega är mega nörd. Hej och välkomna till mega nörd. Hej Anna. Hej Anna. Det blir en lite spännande variant av mega nörd det här. Väldigt spännande. för Första gången sen vi startade är vi på samma ställe samtidigt när vi spelar in. Ja, vi är i en säng. Ja. Det låter väldigt fel. Det låter väldigt fel, men vi är faktiskt i en säng. Yes, och vi är öl. Så jag håller, Anna, Skål! Eh, vi sitter hemma hos mig ehm, och softar. Vi har lite sleepover-party för att du ska iväg imorgon Anna och hålla en föreläsning. Åh, det kommer inte. Ångest, ångest, ångest. Jag ska hålla en föreläsning om eh, mitt projekt i sist. snarare till Miss Mycobik på Giköld Meetup Make It. Och de frågade mig om jag ville komma och hålla en föreläsning. Jag tyckte jag, det kan jag väl göra. Nu känner jag mest, varför fick jag med på det? Det är ett as men jag är så jävla nervös och det typ inte förberett mig för fem öre. Fast vi har varit på Gotcom och fixat med det, så att det är inte direkt nytt för dig på det. Nej, saken. det är inte nytt. Men nu ska jag stå inför en sal som uppenbarligen tar 180 pers och som är skitlästig och verkar seriös. På riktigt. Det var jobbigt. Och det är jättevarmt ute också. Ja, det är det. det är helt starkt. Det är därför det är så jäkla själv att sitta här och ha en öl. Ja. Alltså jag flydde ju lite grann i Göteborg med ditt typ 30 åriga och jag tänkte, men så Stockholm alltså, det kommer bli lite bättre väder. Kommer du hit och så är det typ så här 29 till 32 dagar. Ja. Jag tropisk värme. Skål för den, skål för Ja, det blir lite bitter ifall det var regn här. Ja, mm. sant. jag riktigt kan bli nöjd med det där. Men. Just, det är väldigt svenskt i för sig. Det är väldigt svenskt. Att du först bara, åh det regnade för mycket. jag Sen så bara, Du vad varmt det är. Mm. Alltså bara, oh my god. Och så det här. Så fort det blir varmt, alla bara. Nu tar vi grillar. Grill på Givande Parkman, bara. seriös folk. En gång är ju hit. Nej, det kommer inte bli bättre mat. Det kommer bli dålig mat som blir bränd så att du får mer risk för cancer och sen så blir det mer skräp överallt. Istället mm. för att söka upp ställen som har stora allmänna grillar och faktiskt använda dem. Jag vet inte det. Är. Jag vet inte, jag tror att det blir så här. Nej, men vi ska sitta lite så här på oss själva och ändå bröla så att halva parken har oss och oss själva inne med det till bestämmheter från, från det andra gängen som också vi Men Nej, tillsammans med dem så det är väl lite så här mycket speciella och skillande. Lite så. Och det är att man ju typ. Ja det är ju korv med stek. Marinerad det är marinerad printstek, skulle glömma. Fast det är lite mer än så här typ, Svens söms och Svensson över hela. Jag menar så. Och det och alltid den här som man äter potatissallad. Det är faktiskt väldigt somligt och det ska aldrig vara hemma i jordbotten. Nej, det, är, det ska vara köpt i typ en butik, men bara. Man, man är inte så att fan, vi ska flinta steak. Vad har man till? Har man någonting till? Ja, men vad till? Ja, men den här potatissalladen blir är asbra, Vi tar med den. Mm. Okej. Okay. Och sen äter typ någon en till och går in så att det här var inte jättegott. Det brukar vara alldeles Ja, men det brukar vara så här. Det brukar vara så, så fad i smaken. Det brukar inte smaka speciellt mycket av någonting Utan det blir bara massa majonnäs eller crème Eller vad annat man har i den ja. Annars är det man gör själv Då kan man göra det på, typ på färsk potatis mm. Och så kan man ha i eh, sena, sena för bra fetost, Fetaost är bra, crème fraîche, För då blir det lite syrligt mm. Och sen så en sak som jag tycker om att ha i är faktiskt äpplen Äpplen alltså yes. Jag kör med riktiga Granny Smith Såna här som typ är så sura så att eh, tänderna krullar sig blir mm. Det blir en jättefin twist på det hela och sen så eh, färskmalen, eh, svartpeppar, malen själv liksom och stöter och motlar. Ja. Blir det blir absolut bästa Jag Jag blev lite gräslö. Liksom det kan vara det där. Åh, det blir väldigt mitsommare vad Åh, gäller. Åh, det? Det oh, mitsommare. Har vi fyra idéer? Eh, vi sätter upp en stor fallosymbol och dansar <här> runt den. Och eh, vi hyllar fruktbarheten. Genom att supa oss brötfulla och käka Nu menar. Jag tycker inte ens sill Jag älskar sill oh, gud, jag, jag, jag älskar älskat sill sen jag var men Jag har varit typ fem och det sill Hos min farf och farf på första gången Jag var, jag var helt myrisk ja, Gud har all sorts sill Vad är det fel på dig? Jag vet inte, men och det blir känt den luktar Ja, jag tycker att sill luktar gott <laughs> alltså, Det är lite skillnad på inlagd sill och typ stekt salt sill Fast stekt mm. salt sill är typ lika med strämming Och jag pannar inte strämming det är en massa ben. Hela fisken består av ben. Ja, men det, det, det är som typ litet jedda. Om man fångar upp en jädda. Det är också så här: du får akta dig varannan tugge. Mm. Och brax, jag vet inte varför. Men om du tänker liksom så här, havsbrax, det är mm. sea green. Det är en ganska så populär fisk. Väldigt populär faktiskt. Och så tänker du en vanlig brax, alltså när man står och metar. Och så helt plötsligt så försöker någon stjäla hela ditt metspöt plus dig. Då är det en brax. Och så väger du typ fem kilo eller typ när du ska försöka få upp den och den är typ. Bara slämmig och stor. Och fick jag höra för länge sedan att i tiden så brukar man typ äta brax. Okay. Och det är ju som sagt havsbrax, green, mm. bra fisk. Vi har för en kattmat på jobbet som innehåller havsbrax. Och, mm. och det är också bara ben. Släm och ben. Alltså. Vi äter så otroligt mycket konservatisk igen med sågant. Eh, äh, Ja. Lutfisk, Lutfisk. Jag minns den en gång, jag hade besök från Thailand tror jag det var. Mm. Jag förväntade min pappa. Och när man tyckte att vi skulle bjuda dem på en riktigt svensk så gav de lutfisk. Och jag kände bara. Vill du de... skrämma bort dem Jag kände bara det så här. Alltså, mamma, du tycker väl om de här människorna? Ja, jag älskar dem. Varför ger de lutfisk? De kommer tro att du försöker döda dem på riktigt. Hon var med i internationellt svenskt. Jag var. Det är typ kanelbullar också. Kan vi snälla ge dem något de som typ är gott? Ja, eller som hur, resten eller? av oss inte typ. Vad är det för fel på köttbullar? Precis. Fick det inte var på bra. Nej. Hon var jättenöjd. De var lite skeptiska. Jag förstår det. Men det är tanken som räknas. Lite sådär. Ja, du, ska be, du ska be dem att bjuda på så här, smörgåsbord av insekter när ni kommer dit nästan. Det som händer. Mm. Uh, Herrej, vad ska jag drabbas på att, att min mamma säger att det är litet? Det är faktiskt inte så farligt som det låter. Jag var på en... Sommässigt för ett par år sedan, och då eh, var det faktiskt ett ställe där vi kunde äta eh, friterade gräshoppor. Smakar lite som bacon snacks. Du förstör precis bacon snacks. Gräshoppor! Tack. <laughs> och the joy I will enjoy next time I go to the cinema. Ja, verkligen så Plocka upp en baconsnack så känner du Krasa lite i mörkt och ser bara, är det en baconsnack eller är det en gräshoppa som har smugit ner? Är det här egentligen en utbankad gräsoppa? Inte okej, okay, Anna. Sorry. Inte okej. Okay. Sorry. Nej. Ja. Så so, vad... Uh, vad har vi gjort sen sist då? <laughs> <laughs> ja, som ni kära lyssnare vet så har vi gjort ett uppehåll i Meganard för att vi har faktiskt ätit det som kallas för liv. Vi har ägnat oss åt, ja... Att allt. stressa ihjäl oss. Och ungefär med. Jag tänkte ta den fina, ursäkna, att jag är uppmattat viktiga saker. Men vi har stressat ihjäl faktiskt. Lite så. Ja. Så vad jag har gjort sen sist. Jag har stressat över föreläsning. Stressat över jobb. Stressat över... Ja, allt annat möjligt. Och att få tok för lite tid. Ja, men man tycker liksom det... Varför skulle man inte kunna ha ett par extra timmar på ring, inte åt att jobba egentligen, utan att få de här extra timmarna att bara ta det lugnt, stressa av, ja, precis. då precis det jätteskönt. För det känns som att jag har åkt från jobbet mm. hem, klockat ur diskmaskinen, eh, inte lagat mat på punkten men typ ätit mat, och sen har klockan varit tio och jag har varit tvungen att gå och lägga mig. Mm, så. För så att jag aldrig går och lägga mig klockan tio, jag brukar se och spela dator, på jag tycker, ett. Jag ska upp Jag önskar att jag kunde funka som dig. Men om jag inte sover mina, vad är det, sju, åtta timmar, så går jag så fullständigt sönder. Att jag tror att det skulle vara en svar för alla människor på mitt jobb. Jag kacker immoban istället. Mm, imoban. jag kacker det också, mamma? Bra, good days, good days. Skor på det! skor på det! Hur eh, har du det med då? Jag har stressat över att jag har haft två steg distanskurser som har börjat närma sig ett sitt slut. Så att bara för några veckor sedan, eller för, i, i söndags faktiskt, så satt jag mig i en provsal i skolan för första gången på över tio år. En provsal, en sån här som en bord och så sitter man. Ja, så får du ett prov och så ska du sitta och hålla tyst och skriva ditt prov. Alltså gud så är det så ångestskapande Nej, Jag hatar salsprov mm. Jag vande mig av med det gymnasiet För vi, eftersom att vår skola var Elevägd bland annat Så lyckades vi få igenom att Man var tvungen att man skulle få välja För det finns så många som Presterar jättebra på alla Inlämningsuppgifter, som fungerar jättebra I klassrummet Och liksom när man sitter och räcker upp handen Och ska svara på frågor, men så fort du på prov provet framför dig Så får du en blackout ja. Du bara men blablabla, städer i det här landet och du bara. Utan giss Typ, det funkar liksom inte. ja men Jag tror att det är någon slags stress. Det är ja. som bara så här. Och salsprov. Att det fick flera gånger. Salsprov innebär ångest bara. Och så bara. vi stänger av gärna, men bara. Mm. Men hallå gärna, jag behöver gärna bara. Nej, jag kommer inte tillbaka på den här är över Nej, lite så. Uh, så det var lite ångest över det. det? Uh, framförallt med tanke på att entreprenörskap. Det går rätt bra, för det handlar om projekt. Jag mm. jobbar väldigt mycket med projekt. Jag kan mina projekt. Och så och ledarskap och bla, bla, bla. Företagsekonomi. Not so much. Jag ser du spörs efter Men varför? Jag tänkte att eftersom att jag är på geotyp någon gång i framtiden ska starta företag så både entreprenörskap och företagsekonomi kan hjälpa mig väldigt mycket. Ah, du tänker så? Yes, istället för att bara, jag kan ingenting om det här så att jag litar blindt på att en revisor ska klara det åt mig så kan jag åtminstone liksom Förstå grunderna av dig själv. Det tycker jag faktiskt är väldigt vitt. För att det är vet, för att så måste man i alla fall ha någon, som, någon form av kunskap inom ekonomi. Ja, men lite så. Och det som jag faktiskt kom, kom fram till att väldigt mycket av det här, kan du bara grunddelen? Hur får du ungefär som? Alltså, hur får du fram resultatet? Jo, men du lägger ihop de här grejerna. Kan du det, alltså formen för det, och kan du koda i Excel så kommer du klara företagsekonomi. Det är väldigt lite matte vänder du gör att du har ett par siffror, du för in det i ett Excel-dokument, sen kodar du de här fina små rutorna och Excel kommer att göra hela jobbet åt dig. Det är jag tycker om med Excel. Det är, Excel är fantastiskt. Jag förstår inte varför vi inte jobbade med det mer förut. vi skulle ha löst så mycket problem åt mig i skolan förut. Men för när man gick i skolan så har fått lära Excel var till tabeller och diagram och inte man kunde använda det på ett mer... Man, man Nej, precis och nu var Nej, liksom ja, precis. Var, va var och varannan uppgift så ska vi liksom använda exempel i saker och ting. Eh, nu fick vi inte göra det i, alltså på provet. Mm. Men det var inte så jobbiga saker heller. Det roligaste med de här grejerna eh, det är hur de utformar eh, proven. För att vi fick nämligen ha våra läroböcker med oss. Och kunde slå upp saker och ting. Mm. Så att vi fick korrekt fakta. Men det var mer om här sakerna. Den här och den här saken händer. Analysera varför det blev som det blev. Ah, okay. mycket egna analyser. Och det blev liksom frågor som krävde att du skriver liksom eget, alltså mm. att du skriver med egna ord. Jag tror att du bara hittar en enda fråga som i princip var ah, Vad anser boken är de fyra viktigaste bla bla bla någonting. Ja, så då skulle man inte man... direkt för boken. Ja, och det går liksom inte få fel på den frågan om du inte är typ totaldyslektiker och saknar halva hjärnan. Liksom. Det <laughs> går inte att ta fel på den frågan så att alla åtminstone har fått rätt på den. Om jag fel på den nu så kommer jag att tvinga mig. Det får du inte göra <laughs> Det är inte kommit 20 avsnitt. Nej, ja, sant. Uh, så där har vi också kommit ikapp med det som jag har läst för att jag har inte läst så mycket mer. Nej, vad har um, du läst precis som Ja, De böckerna. De böckerna. Det har typ varit det. Jag, jag har tappat allt. Jag har inte ens lärt men Anna, har du dessutom manga? Nej. Du måste få din din och mangados. Jag vet, jag, alltså jag har knappt eh, kollat på André eller någonting där. Jag har liksom, jag, jag har försökt komma i kapp med alla de här uppgifterna Och bara tänkt på, jag provar jag har prov, jag har prov. jag har prov. Oh God, jag, har prov. jag är inte van. Jag är nu van att gå till jobbet liksom. Och så, så när jag går hem så är jag hemma. Men man hamnar i en slags tunnel av stress och panik inför prov. Mm. Och i och med att ja, det är med en sån jobb som man går dit. Och sen kommer man hem till tar det slut mm. Så när man kommer hem från jobbetsbästa man skola Det blir väldigt mycket Ja, och det jobbigaste är det är ju också, typ, för så så Får ju för fasen skylla mig själv Ja, lite så <skratt> inte som om man gick i gymnasiet och, och bara, och fasen Ja, lite så Sen, vissa läxor var ju roligt För att jag gick ju sån här estetpluglinje Så att mm. jag kunde ju sån här, Vissa läxor kunde vara att plugga in låttexter Det var ju faktiskt helt okej Ja, jag som jag gick musiklinjen eh, Företagsekonomi var lite så här det är nyttigt, men jag har verkligen utmanat mig själv något åt det grövsta Eftersom att jag är i princip diskalkyrektiker Jag funkar inte med siffror Ja, men då är vi två Så att jag har ju suttit och nästan halvvälat över de här uppgifterna Och som tur var har jag en pojkvän till Ica Sambo som är så fruktansvärt duktig på matte Han har ju läst upp det typ Matte det matte är... Jädrar Yes, och han har fint. kunnat förklara på ett helt annat sätt Han har förklarat bättre än vad många av mina lärare med hela min skolgång har gjort och framförallt den här varianten, inte bara "men så här gör du, utan så här gör man. Räkna ut den här hos mig. Så att han liksom ser att jag får praktisk övning i det. Mm. Det var det är jättebra. jättebra för att... för så ser det så här att när man säger, ja men jag förstår det. Mm. Så att man ska göra ett tal och man bara, men jag förstår inte. Eller jag förstår det i teorin. Mm. Jag kan inte applicera det i praktiskt. Jag kan mm. inte använda det här och faktiskt räkna ut det här. Nej, precis mm. det, Du har typ en formel som bara, det funkar inte i alla fall Nej. Jag skiter i det här, jag är lite glada gubbar istället mm. hitta X, den här mm. vad, är, vad är som man Mamma är som man X. Lite sådär, jag tror mm. att jag skrivit det på något <laughs> faktiskt för länge sedan <laughs> um, ja Vad har du läst den Ja, oh, Gud, vad har jag läst? Äh, låt oss se En del manga I vanlig ordning läser ju mycket online. Um, läser jag om en gammal bok. Fickar med pärlor hänger. Jag har inte sett filmen och jag inte läst boken. Mm. Skäms mig, tror jag. Jag har inte sett film heller för jag fick reda på att Pessikompass-filmen var skulle vara jätte dålig. Uh, jag läste den boken bara för att jag var så här. Jag behöver någonting att ha med mig i väst eller kanske läsa. när jag väntar på bussen och sådär. Mm. Och den här är typ lagom lätt och jag hade ingen ny på gång. Jag bara, jag tog den i boken och den är trevlig och bra, för er som inte har läst läsen eh, handlar om en flicka eh, i Holland på 1800-talet. Eh, hennes familj är rätt fattig och hennes far finns på synen så att hon måste börja arbeta som tjänstficka. Och hon får anställning hos en konstnär som heter Jan Wiener. Wiener är känns som Hollands motsvarighet till Da Vincis ish, konst. Och, och, och den här flickan då som heter Greth hon får anställning i hans hushåll. Är hans fru bor och deras fem eller sex barn. Och även då eh, hans svärmor. Och hon ska städa där. Städa för att tvätten. Och och hon är ja. barn, det är rätt mycket svets. Det är, ja, det är Jag tror med är tio personer i hushållen. Åh, oh, Och en starkare kotte och så få hand om det Ja, tvätta, bleka, stryka, fixa mm. i ordning, allting. Och tänkte dig, var det här var tiden då du var tvungen att blötlägga tvätten en dag. Sen så skrubba den, hänga upp den på tvär. Äh, skit skulle skit blekas ja. också. Ja, hänga upp den, bleka i solen, flytta om den, sen stryka den. Och Berga tvättar ju aldrig slut. Nej, precis. Åh oh, gud. Mm. Så hon, hon känner sig rätt miserabel. Dels för att så här, när, på den tiden när man blev känslöplika, då var det ingenting som du gjorde i ett eller två år. Och sen så hittade du någonting annat. Du var ofta känslöplika hela livet. No, du, life, ja, du hittade ofta ingen gifta med för att Känslöplika var det som det sista jobbet du tog när det var så här okej okay, din familj kommer inte ha råd att gifta bort dig. Du har en väg Då blir du känsla lika. Du får typ en familj som du kan jobba åt. Liksom. Ja men precis. Ja. Så hon ser det här livet framförallt. Hennes liv är en enda sällan Men det är så att hon har en... Och hon och den här konstnären då. Reme, de delar ett slags sinne för konst. Han har ju tvärgfört med att hon har det inte så jätteuppenbart. De ser saker med... Ja, de är både esteter och perfektionister. De tycker om att saker ska vara... De, de, de ser liksom skönhet i saker. Andra bara ser. Ja men det är en hatt. De ser liksom färger, former som inte andra ser. Mm. Och det blir en väldigt vacker historia. Inte en kärlekshistoria Men en historia om deras vänskapsrelation. Och hur de lär sig av varandra. Mm. Och den Spännande. är väldigt vacker. Mm. Jag skulle lägga alla att läsa den just för att den är. Den är vacker och fantastiskt fin att läsa. Det är mycket bra beskrivningar. Och kan man ingenting om Hållens konst och om värmer så kan man definitivt läsa till boken. För att Chrétie Chabrét är fantastiskt bra. Det är lite spännande faktiskt. För att även jag som i princip bara läser sci-fi och fantasy. Jag tycker mm. liksom att vanlig skönlitteratur och saker som händer på riktigt är ju inte spännande. Men liksom på sättet du beskriver den så kan nästan till och med jag bli intresserad av att prova och se vad det är liksom. Mm. Och sen går jag på och läsa en till bok också. Mm. Uh, jag här på biblioteket för den tre månader. Och jävlar. Ja! Det kändes som det var tre månader i det men det var typ mer registrerande månader, det var varit var 30 kan jag. Ja, ah, okay. kul. Um, Michael Axelssons nya bok, uh, Jag heter inte Miriam. Jag tror att jag har sett någonting om den, mm. men jag har inte riktigt registrerat vad det är. Um, handlar om en, en kvinna som heter Miriam, mm. uh, på 85 årsdag när ja, hon vaknar och tänker över sitt liv och så här. Man får reda på att hon har suttit i koncentrationsläger. Ah, okay. ah. Och tänker över sitt liv och så här. Och, och så kommer hennes, hennes son och hennes barnbarn in och hennes svärdotter. Och de bara grattis så mycket och så här. Och det är så kul att sjunga hon för henne. Och grattis så mycket, Miriam. Och då säger de här orden som hon har hållit tillbaka i hur många år som hon har Jag heter inte Miriam. För grejen är att hon heter inte med honom. Hon heter Malika egentligen. Mm. Och hon är inte ju Dinna utan hon är rom. Ah. Hon är en romsk kvinna som satt i koncentrationsläger i Tyskland. Och när, när, när, när kriget dog slut så hade hon förlorat hela sin familj. Mm. Och under tiden i ett av de här lägen så hade hon bytt kläder med en judisk kvinna. Ah. Och tagit hennes namn för att hon, hennes kläder var trasiga och hon var så här, jag kommer, jag kommer bli stadig för det där ja. och upptäckte hon som liksom att hon var tvungen, var tvungen att fortsätta vara den här ljudbidiga kvinnan ja. och när kriget tog slut så fick hon åka med den vita bussen till Sverige och ah. insåg att hon kan inte säga någon gång någonsin att hon är rom för romer är inte välkommen i Sverige, romer var inte välkommen något land utan efter slutet nej, precis, de har alltid ett precis, så hon lärt sig hon var med igen, hon fick lämde bort hela sin historia, hela språk och den ja och den var jättetung att läsa jag bara satt och bara så, här, bara så här, det är en skönligt det bok men mm. hon har baserat väldigt mycket på så här, skriftliga vittnesmål från romer som satt i de här lägena jag kan tänka mig att det är väldigt många personers historia blandat tillsammans för att typ porträttera alltså ge det hela en en avatar, så att säga. Ja, men precis. Jag tror att det såna så man arbetar det. Den är fruktansvärt stark. Och jag gjorde lite, jag rotade lite grann efter historien. Det är just det här hur ja, hela Europa har behandlat Romer efter krigsslutet. Ja. Den var så här att, säga att ja men så att um, efter krigsslutet alla var så här, konversionsläger hänt, de här grupperna, konversionsläger skit skithämst. Uh, Europa, vi måste göra någonting. Och det Europa gjorde mot romer var att de sa Ni får inget skadestånd. Ni har inte drabbats. Kappa. Vad Sverige gjorde. För Sverige ska alltid vara så jävla fint och neutralt. Sarcasm by the way. Vad de sa. Vi släpper inte in några romer i Sverige. Mm. Gjorde, inte inna, gjorde inte innan kriget. Gjorde inte under kriget. Gjorde inte efter. Oh. Jag tror att det var. Jag tror att vi två stycken. Och de totalt. Som överlevde konstruktionsläget kom till Sverige. Mm. Två stycken. Mm, yeah, cool. Så jag var så här. Som i det bagaget var det väldigt tungt att läsa. Det boken men det var fantastiskt bra. Och det var så starkt också. Mm. Så här för att den, den här berättelsen att Den här gamla kvinnan, då, Miriam eller Malika, sitter och berättar för sitt barnbarn Så här, att, men så här var det. Det här var, var Ismini-svar som jag aldrig berättat för någon. Mm. Och berättar, och Man får en bild av. Liksom både hur det var i koncentrationsläge och hur det var att leva som rom. Mm. Och också hennes liv i Sverige efteråt. När hon var så här, att det är, inte får vara sig själv. Liksom. Att inte vara sig själv. Och Hur många gånger har jag sagt att jag måste berätta det här. Mm. Men varje gång hon så här skulle berätta så hände som att Hon var nej, jag kan inte berätta. Mm. Jag kommer dels att åka ut ur Sverige. Ja. Mm. Men dels också för att hon märkte att folk såg ner så mycket på Rom att hon var så här, Vågar inte. Hon inte. vågar inte. Mm. Liksom, hon, liksom hon bodde i Jönköping Och tio år efter Kristallnatten i mm. Tyskland så gick Jönköping till folk med tiden och jagade romer. Ja, hon var Ja, och hon var där då så hon bara... Hon, här, hon kom aldrig någonsin med att säga det här. Nej. Mm. Någonsin. Det var så sån sjukt tung bok att läsa. Så det var så här, Jag läste mig bara såhär efteråt bara så här, Ja... Nu börjar jag klama en katt och bara känna att jag hatar världen lite mer för den som är så genom vidrig. Ja, mm. Men Det är lite så här som, man kan läsa såna där saker för att det är viktigt men man mår jävligt dåligt över det. Det är lite som att jag någon gång typ ett annat år måste titta om på syndes list. Men precis. Inte för, alltså Jag älskar den filmen inte för att den liksom... Jag tycker den är vidrig, den är hemsk. Men den är samtidigt väldigt bra. Mm. Och den måste ses, och den måste nog ses om ett par gånger också. Precis, Om man ska se den. Liksom det finns böcker som är så här såhär, det är böcker man läser att man mår bra av. Ja. Och böcker som man måste läsa. Ja. Och jag säger att den här boken har till böcker man måste läsa. Ja, det är så här, motsatsen, till är feel good. Ja, men precis. You feel really awful, men du börjar tänka. Ja, du börjar tänka, du börjar sätta i perspektiv. Och du börjar analysera. Det mm. av vad som hänt liksom då vad som händer nu, också du själv reagerar. Mm. Så den hör till så här. Man måste. Är det är för lite svårt på folk. Jag, jag kan inte se därför det, det är för hemskt, och det är för realistiskt så jag bara. Men, men, men Det är inte, just därför liksom. du ska se och läsa saker. Ja, därför att du måste inse att det är på riktigt. Mm. Det är ju samma sak att man inte liksom. Alltså, inte riktigt samma sak, men liknande Folk som tycker det är så hemskt på, på jobbet När de kommer förbi kyldisken där vi har köttben Och bara, usch Det är, det är ben från djur och jag bara, Men vad fan, äter du hemma? Visst, det är en fin polerad stek, men det kommer från Kanske från samma djur Du kan ju inte blunda för vad det faktiskt är Nej men jag, jag tror att Många människor har en idé om att världen ska vara så Väldigt väl polerad Och det ska bara ses, någon, som ses med hjälp av ses ja. Så att man ser det vackra och fina jag tror inte att att som sån verklighetsbild är bra för dig. Nej, det är inte nyttigt. För att det är liksom, du saknar ju allt konsekvenstänkande. Om du bara ser, om du bara som liksom, Oh, happy joy, joy, everything is perfect. <laughs> Nej, det... Det, det funkar inte. Världen är inte rosa, socker, och fluff. Ja, men det är lite så här när man frågar folk. Om liksom, nämnet land där det finns fattigdom. Och det är ingen som någonsin tänker på Sverige. Och jag bara, äh... Host Harkel, hallå Reality check Lite så mm. Nej. Vad tungt det du? Det blev jättetungt Har du spelat någonting? Ja, massor det är jag, inte jag, det jag har tagit så här lite verklighetsflykt Nu när jag har pluggat så jävligt <laughs> mycket Jag upptäckte att det sims inte funkade Att jag skulle ha pluggat Och sen så hade jag suttit och spelat i fem timmar istället För det var mycket roligare att vara Att vara leare än <laughs> Mm. <laughs> med tanke på att hon är så här: äh, Min sim är en supersköna jag Som tjänar alla mängder pengar mm. Så att jag var lite så här: Okej okay, jag kan inte bo i den här låtsasvärlden längre Så att jag började Engagera mig i andra låtsasvärdar Jag har totalt snöat in på Breeding Games Breeding Games, vad yes. är det? Äh, breeding Games är, ett, är Olika typer av spel, det är inte spel som du köper Utan det är liksom gratis spel på, på hemsidor och sånt där Som går ut på att du Köper, äger, pissar rum och föder upp djur av olika slag Okej Det finns lite olika beroende på vilket djurslag du vill ha mm. Det finns en sida som heter Furry Pass som går ut på att du har en kennel Du kan ha flera kennel, många olika raser ja. Så Sen finns det en annan hemsida som jag hittade nyligen som heter Lutilapin Och den, den går ut på att du föder upp kaniner och marsvin det finns en svensk sida som heter Marsvinspelet. Samma sak där du föder upp och tävlar med och sånt där Och det roligaste med alla de här sidorna: Det är inte bara söta, gulliga djur som kan komma i 15 olika färger, utan folket som har kodats det här. Det ligger alltså korrekt genetik i bakgrunden. Du kan alltså lära dig saker om avel och genetik och hur djur fungerar genom att spela de här spelen. Men det är ju jättekäftigt. Det, det är skipäftigt. Um, så du får ju säga: Du kan ju till exempel göra. Gentest, alltså gentesta mm. Många djur, och då får du bara En hel radda med olika alltså, Siffror i olika kombinationer och Då kan du till exempel se att ja, men, De här siffrorna, eller de här bokstäverna Betyder att den här genen finns i djuret Och, så där. och det är såna sådana saker som du kan kolla mm. Du kan kolla det på människor också Liksom genom att se att det Det finns ju liksom genkod för allting mm. DNA mm. är ju Det är liksom Det är Naturens sätt att koda En mm. varelse Och det är så vi har vi byggt upp internetkodning också Det är typ datorernas DNA typ, Om man ska vara så här flummig Ja men det stämmer ju faktiskt ja. Och då har de tagit den här koden Och liksom översatt Genkoderna till då Datakod Så att du kan få korrekt genetik då har till exempel vissa typer av marsvin Som du inte kan para Därför att ungarna blir dödfödda Därför att de här generna funkar inte med varandra. Jag tror okay. att det är en massa, massa olika rexade varianter som vi inte kan vara. Rexade varianter, vad är det? Alltså eh, rex, då har pelsen är väldigt specifik. Pelsen känns lite grann som så här lite strävhårig, men fluffig teddybjörn. Mm. Tänk dig typ en strävhårig pudel. Den, ah, typ, okay. här, och mm. Det är lurvigt och fluffigt. Det är typisk rexig variant. Alltså rex teddy, kan man också kalla det. Eh, och den typen av päls kan du till exempel inte... Eh, Ta med varandra för att då, då har en viss present chans att ungarna blir dödfödda Därför att det blir, det blir helt enkelt mutationsfel Så sådana saker har de tagit med alltså det. Vilka färger som kan gå över och bli vilka Hur alltså, recessiva och dominanta gener och sånt där Saker som man går igenom i biologi mm. Så att det blir faktiskt väldigt, väldigt realistiskt Plus att det är så här söta bilder och sånt där. Kul också. Ja. Trevliga människor och sånt där som man kan prata med och sånt där. Så, ja. Och eftersom man kan inte få skaffa fler djur hemma så är det bra att man kan skaffa dem i digital form. Jag tror att jag inte hade på plats med djur hemma. Nej, jag vet. Vi har en katt utanför sårumsdörren också som typ hoppar på dörren och skriker och bråkar och vill in. Mm. Men hon får inte komma in. För då är hon överallt ingenstans kommer ska vara på datorn också. Ja, precis. Säkerligen ligger upp Kurra i mycket. vilket i och att sig hade vara lite charmigt, men det är min sambo som just nu, så att jag vill inte ha katthår under tangenterna i hans laptop. Nej, hon får vara utanför. Hon får gå sen. Mm. Vad har du spelat för någonting? Jag har inte spelat något nytt. Jag, jag och min folkan, vi fortsätter spela både två. Åh oh, det är så jäkla roligt, jag älskar, ja. älskar Borderlands, för det är, mm, alltså jag älskar hela stilen också, att det är verkligen såhär typ serie ja, serietidning. Ja, smutsig post att serietidning Ja. Alltså jag älskar det. det är Och un underbara älskade hatade Clapp Ja, jag vet inte om jag vill ha en breva som Clapp eller om jag vill ha typ brev brevla som jag spränger sönder som Clapp. Why don't have bother? Oh, men en måste ställa upp Ja, oh, det är det. Ja, oh, det är jobbigt. Ja, men det är typ det som fortsatt spela. Som började jag och en kompis. Vi började spela Army of 2. Alltså, spel två. Är inte den som heter någonting bla bla bla kartell någonting. Kan mycket väl vara så. För att vi, Jag vet att vi har inte PS3 igen. Vi mm. har kommit en liten bit, det var rätt roligt. Ja. Att man måste samarbeta väldigt mycket. Man måste samarbeta jättemycket. Uh, jag tyckte om det. Så här. Jag tycker om spel där man kan skjuta. Ja. Och jag tycker om spel där man inte dör på ett skott. Men det är väldigt jobbigt. Och ja. jag råkade titta fram två mm ovanför den här. Ja, men du får ett... mm. skott Det är ensamt som man, så man typ, kör Hello och kör på Legendary ja, jo, måste vara försiktigt. Ja, men jo. om det är typ att man kör på normalt bara, Så så dog jag bara. Alltså, jag vill ha en sköld. Alltså jag vill ha en fortfylld runt men så här. jag kan ta upp tre skott innan det börjar bli akut. Annars så är det ju helt hopplöst. Eller så vill du ha den så klassiska chest high wall som du mm. bara gömmer dig bakom och ser jag plötsligt bara. fully recovery bam bam bam bam bam. Så ungefär så ja. Men om jag det var faktiskt det spelade också bara en liten bit på att vi ska mm. fortsätta spela. Men det var roligt man måste samarbeta mycket. Mm. Just det här med att eh, man är två karaktärer, och en avaktär, när, när man går in och ser att så här: Okej, okay, nu tycker det här måste ut den här. Så en karaktär fokusera på att dra aggro. Ja just det. Ja. Det är jätteroligt. De bara så här. Okej okay, du går in och så har du vapen. Som är. Alltså. De har mycket stats i aggro. Så när det börjar skjuta kommer alla vara här, Vad oh, i helvetet, Vi tar den där snubben. Mm. Och jag brukar aldrig vara aggro snubben. För jag tycker inte om att dra aggro. Jag tycker om man nästan skjuter folk bakom huvudet. Och yes. yes. så har jag Yes. Så här, Min kompis bara så, Blam Bam blam. Och jag bara. Min jädra. Och sen bara. Blam blam blam. blam och oh yes. Klingas. Yes, det känns så Vi bra. kom till, vi kom ett Vi kom på stället där vi typ stötte på ett raketivär. Och Ouchie. det var lite såhär jobbigt. Vi var såhär, okej okay, nu skrev vi över så här man bara, rocket, blam! man bara, vad händer? Vi dog. Okej, okay, då försöker vi igen. Raket, blam! Vi bara, fan, det är det för en jävla raket i Sen kom vi på hur vi skulle göra. Mm. Men det var klockan så mycket att vi fick avsluta. Ja. Och ska vi fortsätta spela nästa gång. Men det har inte blivit så mycket tv-spel. För som sagt, jag har kommit hem... Jag kan inte smälla den ut också en som natt. Mm. Och det är skit synd för det är så mycket spel jag vill spela. Jag menar så här, so many games so you time. Varför prenumererar jag på Humble Bundles? Det <laughs> är liksom nyhetsbrev. Ja, jag why? Det känns bara så här, varför måste jag sova? Mm. Varför måste jag ha min 8 timmar på annars då? Jag menar jag vet jag som du sitter upp och spelar halva mm. Det är så att om inte jag får sova Jag går sönder. Det är så här, man bara Ja, och sen är jag också så här jag kan inte sitta mig och spela, jag kan spela en kvart så här det jag måste veta att jag kan ha minst en eller två timmar att spela. För att jag går in så mycket i det. Ja, jo, man så fastnar liksom. Att, ja, precis som jag vet att, om ja, de flesta spel jag spelar själv, typ Star Ocean, det mm. visst att jag har en skitjobbig boss fight framför mig ja. som kommer att minst en timma. Mm. Och jag bara, visst jag kan hoppa in en kvart och så kan jag gå och typ lite grann och gå till level Men... Jag är redan rätt höglädd att jag kan ta den bossfarten. Jag måste ha tiden att ta bossfarten. Jag kommer behöva, ja, kom behöva tänka en massa taktis. Jag kommer behöva använda exakta karaktärer. Jag kommer stänga en massa bomber, massa healing. Mm. Och det blir inte så senare på en kvart. För då kommer jag att mm. dö jag. Och sen kommer jag vara sur på spelet i typ tre fyra dagar. år. Ja, men precis. Det är samma sak. Jag har ju fortfarande några av de sista kapitlerna i... De... Diablo 3, Reaper of Souls kvar mm. Och jag har varit lite så här mjäkig med att Gå vidare av den enkla orsaken är att Efter det så kommer det bara rift Grinding, mm. det är det grinding, grinding grinding. Det kan vara kul ibland om man är många vänner Och såna här saker, men just nu är jag på det här stadiet att Jag är så trött på spel Som bara går ut på grinding Jag vill ha en story som engagerar mig Eller sandbox mm. Så att jag är väldigt intresserad av det här spelet Som kommer som heter Arkage. Vad mm -hmm. är det? Eh, jag tror att det kommer det kommer från Korea, tror jag. Mm. Och det är... Tänk dig som ett klassiskt fantasy, RPG, MMO, någonting. Du skapar en karaktär, du kan göra lite sådana saker. Men det är inte ett RPG. Och det är egentligen inte ett MMO. Det är en sandbox-spel. Du kan göra precis vad du vill. Men det låter lovande. Du kan... Skita totalt i sitt system. Du behöver inte skaffa dig ett svär mer liksom för att typ försvara din åker. Du kan bli bonde. Du kan bygga upp en helt egen by och bara, liksom bara odla saker till folk som går förbi. Du kan ha boskap. Du kan bara gå runt och typ samla växter för att du tycker det är kul. Du kan göra i princip precis vad du vill. Typ lite som Skyrim ja, fast större. Ja, fast utan liksom... Du har typ lite quests Och sådana där saker också Jag tror inte att det finns ett main quest liksom, Utan jag tror att du kan stöta på folk Som kan be dig om hjälp med saker och ting ja. Utan det, det, det är verkligen en sandbox Alltså jag tycker ju om det, alltså, det Jag är... älskar sandbox på det sättet att Det finns liksom ingen prestige i det egentligen det är, det är vad du gör det till Vill ja. du vara värsta krigaren Och gå runt och liksom slåss Ja men då går så... ju det Ja då bygger du en sån karaktär Vill du inte så skiter du i det för just nu, vissa av de här spelarna är typ bara, ja men jag vill jag vill sätta på Gathering. Och så måste du ändå levela upp någon sån här Warrior Class för att du ska kunna ta dig förbi vissa delar. Det är så typiskt MMO liksom. Mm. Det kommer inte undan från oss. Och det är lite tråkigt för att ja. spel behöver inte alltid innebära slåss. Nej, precis. Här kan det vara en sån här grej att Åh, men, du kan hjälpa en person genom att plantera ut trädsaplings. Mm. Från något trädslag som håller på att försvinna från just det här området. Så ja. du bara med snälla hjälp med att plantera det här trädet och så ska du springa runt på lite olika ställen som har just den här perfekta jorden för det här trädet Ja Men det är ju roligt det är sånt där spel som man kan göra när som helst, hur som helst ah. och som inte blir så här ja, nu är det tråkigt. Nej, men precis. Det kommer alltid vara nytt och spännande. Ja, och så till exempel, så säga att du är med i en guild mm. ja du behöver inte alla ha, Det behöver inte vara tankilus eller DPS eller någonting sånt där. Du kan vara, ah, men jag sitter här borta i den här byn som vi har byggt upp tillsammans Och sköter jordbruket så att alla har mat mm. Istället för att alla ska gå ut och bara slåss hela tiden Plus att jag, jag fick, eftersom att jag känner lite rolig folk Så fick jag eh, en betanyckel Eller inte ens betanyckel, jag fick en fucking alfanyckel oh. Till den koreanska varianten Nice eh, Så det var ju lite roligt mm. eh, Det är väldigt snyggt spel Jättefint, alltså jag älskar character creations mm. Så det är riktigt, riktigt fint eh, Däremot så förstod jag inte så jäkla mycket För att allting var ju verkligen på koreanska Det, det fanns ingen engelsk textning Överhuvudtaget För att de, de hade inte ens Kommit överens om Ifall de skulle släppa skiten I västvärlden eller inte oh yeah. De visste inte hur stort intresset skulle vara Så att jag tror att I att det här var en snabbbuss som var på EA mm. Så hade vi väl en Chans att säga vårt också att bub liksom. vill vi ha det här eller inte? Men nu ska de i alla fall släppa det? Och det, okay, det, kom och det blir ju liksom en triple typ så ja, den kommer ligga på typ en 705. Eh, men jag tror fan att det kan bli riktigt kul. Ja, spel så som är så stort och brett och med så varierat innehåll, mm. är värt de pengarna faktiskt. Mm. Det tycker jag också, det kommer ju ett annat spel Med tanke på att man betalar det som ju som, är... som tog ut innan i stationen, ja, det är så ju det ut man bara så här, men jag har ju inte ens börjat. Är det slut man bara och så han lurad och blåst. Hej, är det diabla dörren Man bara, tjocka. Va? Men vadå? Dör han? Vad händer med nästa form? Vad händer med att han säger, you fool, I will never die. Och så typ kommer man vidare så får man satsa på typ 4, 5, 8, 10, 20 nivåer till. Ja, men eller hur. Ba, så han dog, bara... man bara, really? Really, Diablo? Fortfarande kommer det här väldigt svigt. Lite så. Vadå som diabla är kring? Det är också så här, det är, okay. det är fjäril, typ. Magda? Uh, Pin her to the wall. Number, man cave. Do the ass call and the like. Butterfly lady, kill you. Nej, mamma. Okay. Int. Mm, Int. Mm, nu kommer ha den sängen ute av mig. Jag ser inte. Plats. Okay. <laughs> Ja, men i alla fall, jag tänkte säga att om folk som gillar eh, sandbox men inte tycker om fantasy Utan tycker att sci-fi är mycket roligare så kommer det ett till sandbox-spel nästa år eller näst, nästa. De är inte riktigt säkra på det för att allting typ crowdfundas Okej okay. eh, Det heter Star Citizen Star Citizen? Yes eh, Det är helt enkelt, man, man har ett skepp, man åker runt i rymmen, man kan starta rymdstationer, du kan vara pirat, du kan... Mm -hmm. Vi har en handelsflotta. Du kan åka runt och sådär. Du, du, det är så här sandbox i den. Jag gillar det. Ja, du kan sådär. Ja, men vi hittar en planet. Här kan vi mina järn. Ja, men då bygger vi upp en sådär mining factory Där vi typ gör grejer. Vi gör en specifik komponent som du använder när du bygger de här vapnen Och sen så skickar vi världen till en annan fabrik på en annan planet som bygger de här vapnena. Och det är sådär. Så, min roll i det hela. För jag är ju med i en stor, ganska stor gilt som heter The Guardian. Mm. Och där är jätte, jättemånga som kommer att spela Star Citizen mm. jag har egentligen tänkt mig att ge upp Mitt skepp till flottan För att bara stanna kvar på marken Och vara markpersonal Men hur ska du ta lite med olika planeter, då? Ja, eventuellt så har vi typ ett skepp som agerar eh, Färja okay. Så att man har liksom en personalfärja Till exempel att här har vi vår miningplanet. Lite längre där borta har vi vår planet som vi faktiskt bor på Men då åker vi dagligen emellan Så att alla som jobbar på factoring Mm. Men, alltså, natt- och dagskift liksom pendlar emellan Det är en väldigt bra idé ja, Nu vet jag inte exakt hur de grejerna kommer att se ut För det enda de har släppt hittills som man kan leka med De har en hangarmodul mm. För alla skeppen du har köpt hittills Finns i hangaren Du kan springa runt i hangaren, gå in i dina skepp Och gå omkring och sådana där saker mm. eh, Det kan man göra Och snart kommer de komma med en dogfighting-modul Så att du det, kan det, faktiskt så... Vad? Dogfighting, när du slåss med dina små skepp Jaha, alltså, jag trodde du jag... menade att det var hund. Alltså... Nej, alltså, vad heter det? Typ jaktplan som... som alltså, när, när jaktplanen som slåss mm. så brukar det kallas dogfight. aha Och gud, vad får känner mig här har jag inte känd till. <laughs> <laughs> uh, men det är så här. det det är, vad heter det? Möt information <laughs> men viktigt Ja. <man. laughs> uh, så det kommer komma en sån modul som i princip bara går ut på att man övar upp sin flygförmåga. Mm. Så att det här spelet kommer bli... Fantastiskt och det kommer stort. bli väldigt stort Ja, och det kommer också bli så här. Du kommer in i spelet Och börjar med ett skepp Sen, kan, sen bestämmer du själv Ifall du vill vara så här, ansluta dig till pirater Och bara åka runt och göra livet surt för folk Eller om ja. du vill bli liksom så här. Merchant king någonstans Och såhär Trade master Eller om du vill typ, jag vet inte Leda en flott eller, något sånt där, eller om du bara vill vara liksom en bakgrundperson Du kan vara den som är ute och städar på någon skepp liksom. Eller bara sitta som gunnerman på ett stort skepp Du väljer helt själv Men sånt är lite kul Vissa av de här skeppen vill ju liksom ha sex pers ombord En som är pilot, några som sitter och sköter navigering och sådana där saker Du har eh, kanon upp och nere mm. eh, Och du har en person som kan sitta i en fighter liksom. Så du har minst sex pers ja. på de största skeppen så du kan ju vara en av de personerna som sitter i tonet och skjuter på saker som kommer förbi. Men man kommer att kunna spela en eller? Alltså, alltså det, är, man... det är ju online ja. så du spelar ju mer mot andra hela tiden. Ja men då så. Men det är så här, vill du inte ge dig in i stridhus så får du inte behöva. Nej, mer om man såhär skulle kunna ta mig på ett Ja, jag tänkte. Jag blev lite grann såhär bara... Att... Så kan man göra kraft på inte Så har man Ett gäng med kontonspeltramat Kan man förtrylla story Ja, varför inte? Det mm -hmm. skulle man också kunna göra ja, Det var det som kom, liksom man sa så, I sådär med byggande Det här, det kan bli stort Oh yes <laughs> Så det kan nog hända lite allt möjligt i hela spelet Men så här. blir ju bara större och större Från början så ville jag, vi ville ha häftiga stories Och sen så bara det är Plötsligt när någon släpper första gången Ett spel du kan göra vad fan du vill Det är väldigt häftigt Ja, för att jag menar grejer med, visst, jag står sig lära Men De levererar inte lika bra som de förut De tar slut väldigt mycket snabbare Ja, det gör de ju ja. Och just det här, man vill faktiskt kunna utforska en hel värld mm. Varför tror du att Minecraft har blivit så stort som det är liksom mm -hmm. Därför att du kan mm. göra precis vad du vill ja. Det finns ju fucking vissa, alltså du kan ju modda den själv Hur mycket som helst det finns ju en hel pokémon Mod Med fungerande vilda Pokémon Som du fångar och då pokébollar och allting den Seriös? Yes, det är en... en mod till Minecraft yes, Det är en online server, den är hur stor som helst Jag den. måste börja spela Minecraft den, den uppdateras dagligen eh, så Det är som händer när jag kommer in att du får välja en start Pokémon Du kan gå runt i din startstad jag, jag valde en Charmander Självklart. <laughs> eh, och sen så Kan du typ gå ut i världen Och sen så får du få lite saker som är grejer. Sen gäller det att du går ut i världen. Du hittar en plätt som ingen har byggt på ännu. Mm. Då tar du den som din. Så kan du bygga ditt hus där. Sen så tar du din Pokémon och slåss mot andra Pokémon. Och så kan du hitta vilda Pokémon som du kan slåss mot. Och sådana saker. och så, så ja. Alltså det är ju jättefräckt. Och det, det är faktiskt riktigt snyggt också. De som har gjort de här är... Det är Minecraft-spelare som heter J.D. Cat. Mm. Skitduktiga på att koda och fixa grafik. Och sådana saker. Så, jag, jag menar... Någon stod och flashade upp sina pokebollar och här plötsligt bara Kommer ut en Gyarados Ja Som är typ, om man tänkte att Om man, om man säger verklig storlek i någon situationstecken Gyarados alltså, är ju jättestora Den är stor Jättestor, det är inte en Pokémon man vill att den fram Och de har dåligt temperament också är lite sådär, så du vill inte hitta den bild. Mm, nej, inte en Pokémon du har ens vill ha för Det är Gyarados But it's cute if it's team den ser konstant arg ut. Ja. Det är världens bästa vakt 100 typ. den bara. Årghh! Alltså, vad ska jag göra? Den gör och är ju på nodoställning i arg. Ja. Och den blir arg ofta. Ja. Men så får den så sätta sig på när den är glad och så kan den få en stor responsen. Jag vill hellre ha en sill. Eller en du gong. Gu gong bang Det är, det är så där. Nej, det blir ingen jävla gigglipa. <sus> oh, nej, <sen> jag. <sus> <sus> <sus> jag har tittat alldeles för mycket på. Eh, jag slutade kolla lite. Fyra eller fem. Snar jag jag slutade kolla för att för att min hjärna började förvandlas till mos. mos. Så här. Och man bara säger bara, nu börjar jag drömma om att Team Rocket dyker upp, och jag bara, nu vill jag rätta en paus. Team Rocket, Nej. Alltså, de är så misslyckade och Jag älskar Team Rocket. Nej, jag började jo. ha, någon gång i säsong två började jag hata dem på riktigt. Jag bara, Nej, men de är så, alltså, de är de är så inkompetenta. Ja, men de är så inkompetenta. In, ja, alltså, jo, jo, jo. Att de alltid måste inte dem, det var bara så här, som liksom att man bara så här. Jag en fastgår den i knappen. Lite personer. såhär, man bara såhär, vi bara, jag vill bara spola det hela Där, så Fast så tycker du om James Jag har haft en såhär Nej, har du haft en crush på honom? Ja, har haft Nej! en himla stor crush på James På James? Ja, framförallt oh, Framförallt att han har den engelska rösten För att han är såhär, han låter så fjollig och androgyn Är jag? På? Jag har alltid tyckt om den typen av personer Men, men, men, James Ja, men han lilla hår Men James Ja Han är jättemisslyckad och jättepå... Och då var det där leende Och herregud. Du har fortfarande krasch honom, eller hur? Du har det. Yes, I see it in your eyes. Det är det här som är det jobbiga med, med att inte podda på varsin håll. Precis, jag kan se när du försöker dölja om dig. <laughs> ah, ja, ja. Alltså, Team Rocket har ju åtminstone lite humor. Men, alltså, när alla de här sin Magma och alla de här team Galaxia, det är liksom, rape-offs Ja, men det är bara så här, ja, en var som jag hatar till och de. de hade en charm, man man oh, är bara såhär, man bara, like, why? Varför? Det, det finns en typ av bad guys liksom, mm. ja, de är förvisso väldigt dåliga som bad guys För de kan vara väldigt snälla till och från när det väl behövs Ja, precis, de kan samarbeta med två liksom, antagoniserna med, med, med, med, med, med, med. Uh. Men, nej, som sagt, någonstans otan i sig så börjar mig gärna smälta på det. Det var så här nej. nej. Jag ser ju fram emot, all, um, hon kommer ju revampa spelen nu, Ruby och Sapphire. Okay. Och kommer att revampa till 3DSen. Så nu gäller det bara att jag stödar den här lägenheten ytterligare lite bättre så att jag faktiskt hittar min 3DS. För i den sitter min Pokémon X. Jag jag är ingen. Har du slabbat bort 3 CDS? Nej, den är någonstans i lägenheten. Tror jag, hoppas jag. Du har en rätt stor lägenhet. Ja. Och väldigt mycket saker. Men Anna... Det borde inte vara så svårt att hitta den med tanke på att den är vit. Jag äger inte så jättemånga helt vita saker. Nej, det gör det faktiskt inte. Det är mest det. är typ rosa och... Fack. Ja. Oh. Sådär. Det är väldigt mycket har, Jag tror du har god effekt att hitta den. Ja, om jag bara typ verkligen lägger manken till. Ja, men stäva är lite tråkigt, särskilt när jag är så här varm Ja, men det är så här, man orkar inte göra så jävla mycket 32 grader, det är så här Framförallt på jobbet när jag har svarta arbetskläder mm. Den så här lite halvlång halv eh, piqué Och sen så så helt långa svarta brallor Man bara, tack så mycket och så bara, hej här kommer pallen Varsågod, 200 kilo katsand man bara, mm, ska jag bära det här? Sen ska den bli fräsch. Ja, ah, precis. Nej. Det går ju inte att det bara rinner om en dag ett tag. Mm. Jag såhär kavlade upp ärmarna, satte upp håret och jag bara, nej Aj, det funkar inte. I'm gonna die here. Nej, det är så mycket jobb där. Åh, som inte funkar. Men, men. Det bästa man kan göra på jobbet när man är riktigt lite varm är såhär, Karin. Så att det är vatten nu? Ja. Ja, och det är lite svalare. <laughs> ja. Ah. Ja, men det var ju just lite du gör med Ja det var för du skrev sången. Jag Jo det ja, också. Ska vi kanske ta runda av Jag tror lite det Ja. Annars kommer vi bara sitta och, med och, sitta och prata om massa konstiga meningslösa saker Till skillnad mot vad vi brukar Ja så tänkte vi <laughs> bli äkligat av den meningen Men Det är ju kul att vi tillbaka igen Ja absolut ja. Även om det blev så lite udda den här gången. Ja, men, men det blir det, så. Det är bra udda. Det är mycket bra udda. Det känns som en lagom uppstart efter de här veckorna. Ja. Och nu kommer vi rulla på. Vi kommer försöka rulla på så gott det går i sommar och i hösten. Yes. Och sen fort idag. Ja. Sen blir det så här, vissa veckor som kanske blir lite krångliga. Till exempel nu om typ ett par veckor så åker jag till Swinna Det mm. kan vara lite svårt att podda ner på Swinna Jag vill inte att du poddar på Swinna <laughs> Det kan det bli för så här. här? Fylle-podd av Ja! ja Vagnas Vi kanske tar en paus och vi ska rock? Kanske. kanske! Så får jag komma tillbaka sen och skriva om alla bra band jag har sett. Ja, och jag kommer vara jätteavundsjuk för jag kommer säga, säga, Jag vill också åka! ja, det kommer till... mm. bli Så ja, det kommer bli lite pauser. men mm. Vi kommer se till på vår Facebook-sida när det är paus. Som vi gjorde nu. Då annars så uh, syns vi om en vecka för we'll be back ja och ha det jättebra till nördan. då hörs vi mm. hejdå, hejdå.